Дійсно, зрештою, на поверсі почав з'являтися якийсь чоловік, а вираз обличчя якого явно вказував на його нестоличне походження і столичне мешкання. Він ходив по новостворюваних добросовісними ремонтниками кабінетах і благав завершити всі роботи вчасно. Ха, він не знав наших ремонтників. Він думав, що отримавши трохи більше, вони впоруються трохи швидше. В підсумку він віддав ще там скількість грошей, роботи ж закінчилися на два тижні пізніше. а Він нічого не розумів, просто не треба було нічого давати одразу. Такі вже в нашому місці люди. Їм треба спочатку плюнути в морду, а краще просто дати в морду, а ще краще і те, і те. Тоді вони будуть вас поважати і будуть на вас працювати». Дітеньки з нього дуже сміялись. Згодом офіс потихеньку став наповнюватися різними людьми. О, то були персонажі. Може, ще чаю? У мене є кава з вершками в пакетиках. Будете? Тут за вікнами весь час темно. А може, тут теж відключають електроенергію? Згоден, що не досить вдалий жарт, але подивіться, справді темно. Де ж зірки? Був понеділок, гаряча пора, а ми здавали номер до друку, та й взагалі про понеділки я вам уже розповідав. Я розтерзаний, вийшов у коридор на перекур. Добрий день, мене звати Максимом, я працюю тут у газеті «Кур'єр». Я знаю, Леся, дуже приємно. Ви з Києва? Так. Будете тут працювати? Так. Довго? Не знаю. А ким? За фахом я психолог. А де? Напроти редакції в благодійній структурі. Це звучить. А чим ви будете займатися? Допомагати людям? Проголосувати за кого треба? Який здогадливий молодий чоловік? Ге ж. А ще й розумний, красивий і, само собою, ви помітили, напрочуд скромний. І тривіальний. Але це перше враження. То був звичайний флірт. Ми докурили і розпрощалися. Я вже знав, що благодійна структура – лише красива назва. Насправді тут створювався передвиборчий штаб як незабаром з'ясувалося, їм потрібен був прес-секретар. І невдовзі мене запросив на розмову чоловік, який так сподобався місцевим ремонтникам. «Я не буду вам багато розповідати про нашу структуру», – почав він. «А ви розумієте, перед нами стоять складні завдання. А люди живуть в злиднях. І держава зараз не в змозі їм допомогти. Тому наша мета – Хто скільки може? Бізнесмени, підприємці, всі, так би мовити, люди доброї волі. А хто фундатор структури? О, це декілька недосить відомих, але досить серйозних бізнесменів, які вирішили зробити от таку добру справу. Справді, він нагадував чимось західного сектантського проповідника – який заманював мене до своєї пастви. недарма на одному із семінарів з реклами якийсь американець на питання «Чи розміщуєте ви рекламу без передплати?» відповів. Таке буває. Але в Америці у газетярів є один написаний закон – ніколи не розміщувати без передплати рекламу політиків, проповідників та бродячих цирків. Цей закон я пам'ятав добре, тому запитав, яка в мене може бути зарплатня. Ви знаєте, Максима, перед нашою бесідою ми, звісно, все добре перевірили. Я хотів би вам запропонувати вищу посаду начальника відділу з агітації та пропаганди – 400 умовних одиниць. ЦІУО... А мене завжди дуже веселили. А російською це можна зрозуміти як діагноз, умственно відсталий. А прес-секретар 150 у.